У 1939 році вступає червона армія до Львова. І йде парад військ, показують, яке то моцне червоне войско. Пішла піхота в обмотках так по Львові. Таляп, таляп, таляп, таляп. Всі плещуть. Тут танки по львівській бруківці проїхали. Буль, буль, буль, буль, буль, буль, буль, буль. Літаки, кукурудзяники над Львовом пролетіли. І в самому кінці туркестанська дивізія на верблюдах. двогорбий верблюд і так по Львові гу – гу-гуп, гу-гуп, гу-гуп. Але стоїть дві львівських старих паненки і одна каже – «Ядзю, подивися, що москалі з конем зробили». А що вони з нами зроблять?